اخواته اناو داغي مرګري اخوات ما نه نظائر داغي په چې نور کم حروف ګورا ګورا ساوند توختی در دده د کانا او د اخواتو خبرو کرا او د اس حروف تی صحیح شو د مبتدا او د خبر حکم منسوخ کای کله کانا و مرگری او د غی مرګری او کله ان او د غی مرګری صحیح شو مبتدا مرفوی خبر مرفوی, خبر مرفوی بی جا نیگه نیگه نو چې ان په داخل کې یاد ان چې کوم د ان په شان حروف دینور په داخل کې نو اوس په تداسه نه وي چې د مبتدا د او دا خبر ده ته به دا ان د पारा اسم ده او دا د ان د पारा خبر ده نو ګور ده د ان عمل کای په دي مبتدا او خبر کې خود کاننه عاکس اولټا کان سکول اسم تیر په خبر کوله نسه بور کولو کولو او د ان نه به اسم ته ن بور کوي خبر ته بر ته بر ته ان نه الله او پو شپ عملو كان نه کس ان نه انن لا نه لته عمل کان عکسه ل ان ان عمل د کان چودته اولټ عمل څه شي ک ان ل ان ان دا د دې عمل د څه دی د ان نه او ان نه لکنه لیت لعل نه ک ان نه دی طویلے کی گی؟ ایم. دی حروفو طویلے حروف مشباب الفعل. سوبر طویلے کی گی؟ حروفی؟ آغا حروف چه مشابیدی دفعل سال. سال. ان ان لكن ليت لعل كان ناس چل گئی خبر اسم تنصب اور کئی خبر تھا رفع ور کئی پوئی گئی کہ نہ پوئی گئی عمل کان عکسہ لانا ان وی عمل دا کانا جی کم دا دی اولتا عمل د دا پار دا سا دا اینا انا لیکن لیتا لعلکا انا خوی بسنگ دا شیر عملو کانا عکسو لی انا انا لیکن لیتا ولعلوکا انا ان مثال بے سنگئی تقول انما لیکن لعالمو ومشلو لیتا الحبیبا قادمو تقول طبوي ان مالک العالم ان سشهده حرف ده حروف مشابه الفعلنا څنګه بوي حرف ده یا نداء او حرف ده چې مشابه ده د س سره د فعل او دا ان دا دا تاکید د بار راځي خبره چې مضبوطه ده لګیته وي دا کار یې به شک او امدا سي ده نو ان معنا زده به شک ان الذين كفروا بشكاكسن ان مالکا مالکا نسده اسم ده نو یې اسم منسوب ده کنه او لعالم عالم نسده خبر ده نو خبر یې نسده مرفوع ده پوي گئی کنه پوي گئی او تاسو ته مخ کې ما ویلو اے ولا کلام کوم کلام دی څوک به وایي انورت شو له المزحلق ورشتہ وله وله خرو ورو خبرې کوه الله وکړه ورشتہ نشته دلکه پدی پويښ قادم او د دې پساني او بل وزال ليتل حبيب ارماند چې حبيب حبيب مرګري ته قادم قادم چاته وي قدوم راتلو ته وای ارماند جوي مرګري انا حبيبه جوهتدا شدك قادم غ شو او قادم وردس خبر شو اسم منسوب ده خبري حروف و معناغانی ذکرکای دکم حروف حروفی مشابانی الفیل کانا پکی کم جاکی دی ملا وقتی پکی را پٹو کم روان دی روان دی اصو کودر سر کودر سر کم جاکی دی پوتا سر وان دی بیل در سر وان دی سبا کوئی تشی اکید بی انا انا شبیح بکا انا لیکن یا صواحل الاستدراک عن داسل کی داسی دے اکید بی انا انا شبیح بکا انا صواحل الاستدراک عن <تصفيق> اصل کدا کان بکا او عنذه او چې وقف بکینو بکا او عن او معنا تا وکړه اکد به ان دتاكيد دپار رولا انو ان اكيد بان ان دتاكيد دپار رولا انو ا ان او ان داره تاکید دپار رازی او درته بوقف او ابتدا کی راشی ف ان با نه ابتدا کی چر ته قران کې ان راشی واپس تبو ګرځي او ان نه ابتدا کی ها اِنَّ <كشف> ìن... الْأَبَرَارَ لَفِي نَعِيمِ سَيْشُمْ قُتَّ جَرْتَ أَنَّيْمَ لَكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُزْدَاثِنَا شَوِيَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ شیل تعلیمون بانه اوندر دی بیا بواپس کی اننا نبیبتی دا نو دیو وی دا این ناو دا اننا نسید بار رازی تاکید سید تا وی او خبرم وزبوطه لکه توس وی زیدان زیدان زحبا سنگا؟ او کدی بنایدا د زید لاړو هغه تاسو به شک از زید لاړو د کیړو شک نشته رنګه به ان زیدا څنګه پوشه کنا خبر باندې رسید نو دی وای اکید به ان ان تاکید د بارا ورو انو ان د کوه بکان شب به بکان رساله کې زګری وی غا د ود ده بکان معنا څه دا ک ان د تشبيه د پر رازي ک ان د تشبيه د پر رازي رازي ک ان مقصده ده دا ته ا الکتب وی غنی دا زید په شیر دی څه دی هغ پورتو کې وایو کرا دی داسې تب وی غنی تب وی غنی د ته تشبیه و چې د یو شی مشابهت د بل شی سره ورکه نو عربی کې د دې لپاره کا ان نارازی کا ان زیدن اسد کانه زیدن اسد کانه تباوی که زید شیر دی دارت تشبیح مو پی جانده تشبیح ستوائی لکا یاو شیع دبالشی سرم و شابحت و رکول داغی خاجی خاجی خاجی خاجی قرآن کی رازی کنکا اَنَّا هُنَّ الْيَاقُوتُ کانهن تبوېګني داس شهدي یاقوت او مرجان دي لکنه یا سواهي للی استدراکی او لکنه چکمده اسواهي مان د یا سواهي بي للاستدراك دد استدراك دپاره راضی تاسو به درسونه کیم بیاورئ استادان او چلاکنه د استدراك دپاره د استدراك څه ته استدراك څه ته او ګډه کسان الکا ګوره ورته مونږ ته ټول کسان نخ کاری دی لږوري بیا وسپک نه وي استدراك څه مخک کلام یو خبره مخک کلام کې یو خبره دیو کا رست دي ورپسې بل داسې خبره وکړه چې اغه خبره د بیسکا نفي دی کپی ختمه وکړه لکه پښتو کې مونږ وایې دا ډېر خصال دی کو بخیل دورا مخک چې مونږه وې ډېر خسرې دې راستا په ځین کې داراله چې دوی د کی ټوړ سی په تو نه خې دي اخر کې په کې افسته تلل کوم استدراک راګېرو لته و مطلب دا ده ته خبره مونږ راګېره که جوړ ټول پټول سینه نه که په خبره پوه نشو یارای امتحان ډېر آسانو خو وخت یې کم ښې شو ښې شو ډېر مزيدار وروټي وړي وقته وک او बाळा نشه نتابه و الله बाळा ښې شو څهټه څهټه پوشه بلا کینه کینه دته وي تعقیب الکلام به نفی ما یو توهم و عربائی کې بداسی شید زیدن کریمن یا عمرن کریمن دا عمر چې در تیری زتمن سڑے دے و لیکن نهو جبانن کس دل ادے سا شید ہے نا یہ اسی فت استدراک مو پی جاندو عن دا سلکہ عن دے عن عربی کی پمانا دے اتا سر رازی مانا سدا وی... وی لیکن یا سواحل استدراک عن لیکن نا چکم دے اے مرگریہ دے استدراک دے پار راغ لے رے وی دے استدراک دے پار راغ پوشن پیشن ولي التمنى ليت عندهم حصول أو التمنى ليت راضي ولي الترجي و... ولي التمنى ليت راضي عندهم دي علماء ودنحوه پنز حصول حاصل شويده ده, ده. ولي الترجي بار والتوقع تراضی او توکل څه ته وي ای تراضی او اول دا په جنا تمنا څه ته وي ورې تمنا د پارا د تمنا له تراضی چې تد شستو تمنا کنه عربی کې د پارا سره راضی لیتا لیتا لیتا لیتا تمنا څه ته وي طلب وا طمع فيه دا ځشي ته لقب کې څه تم دی نیم. نیم. حاضر در حاضرې ده درته نشي لکه تو څو لای ته شباب یعود ارمان چې دا ځواني میرا واپس شي ځواني واپس کې یا ته ارمان چې دا کال را واپس شي ما خو په ګډو خوارې و نه کا هله مې خوارې دا خو څه إلا كباسة تكفيه إلى الماء إلى يبلغ فاه وما هو ببالغ نکه زړیلہ اسنه ورولې لیدستا ووبو ته چې ای ووبو مهرباني به موی کتا سور علي او اومسکله کله ای دوبه به خبر دوکه کی راضی ها جی نو تمنا دې ته وې ژونداس شي واړې چې هغه کلم تکلم نشي حاصلېږي خبر باندې پوي شوی که پوي نشو ورپسې ترجی ترجيدي ته لیکي انتظار المحبوب کم شي چې استا خوخه ده هغه په انتظار چې بس نن برات حاصل <سؤال> شي شباب حاصل شي تکاستا یو را روان او تو ویل عل الحبيب قادم من کی ديشي چې غراشی د ماغه مارګری نو ستاب په ځړه کې څه انتظار ده د محبوب شي ها لعلل اجازت جاہزتون که دیشی چی سند میں تیاری محبوب سند دیکھنے د توقو توقو ستو ای انتظار و المکروح دی او داسی شی انتظار که چی غط بد گانی لگتو سوی لعلل عدو و مقبلون که دیشی دشمن را روانی زمان نو علکا دا تمنی د دا ترجی و دا توقوب و منز کچا چا فرقو پی جانده تمنی دا اغشی باره که امیدون لرل چه غطا تحاسیلی گینه لکتوس پی ارمان دا چه خوزاوه صحیح شو؟ صحیح شو؟ نا ارمان دی برکی گی؟ ایت دک برکی گی؟ گز گز گیره دی دا کم دی برکی گی؟ کپو یې شو او بل ترجی تره جی ترجی و انتظار د یو شيچ ستا خوخت محبوب شه او توقع انتظار دیو داس شيچ ستاب بدیش وی ولید و توقع ال عل ترجی او توقع د بار سر راضی ل عل راضی با کنا کنا وونه او اخواته وونه او د هغه مرګري الکدی تا افعال قلوبم وې دې تسوي کېشه افعال قلوب ورته وې قلوب ورته زکه وې قلب زړه ته وې پانا داسې زونم پزله کی دا دریم قسم د دس دا اغاز از يونيو نتی دفعت چې د د خبر حکم منسوخ کای اولا فعل ناقصو به حروف مشبب بل فعل او دا غن او دا مرغری صحیح شو ای شو افعال این سب القلوب مبتده و خبرن و هیدن توجده این سب نصب ورکا بی افعال القلوب بی افعال قلوب سر مبتده مبتده تا و خبرن و خبرتا مبتده و خبرتا پسور که تفعال قلوب و سره اه ما در دا کنه ده مبتدا و خبر دوارو تنسب ورکه او دفعال قلوب کم کم دی نده در توسخه وحی زونان تو ده وجدا او بل وجدا ده را ده حسبتو ده جعلتو ده زعمه ده خیل تو دے، اتخذ تو دے، حال ما دے پوشے گنا، وحی تو وجہ دا زونان تو دے مثال به سن گئی زوانن تو زیدن صادقا ما ګمانو کچ زید رشتینه ده نو زیدن صادقا حاصل کې مبتدا او خبر حاصل کې زیدن صادق نو زوانن ته داخل شو نو زیدن تم نسب ورکو او ااو صادقا تم نسب ورکو د دروازه د ده پار مفعولونه وشې صحیح شو مفعول هرزه کې منصوبي ګره يو فعل وي يو فاعلو. او درې مفعول وي فعل ما نکر چې څوک دا کار کوي هغه تاسو او چې کوم کار کوي نو هغه مفعولي مثلا ضرب زید عمرو هو هو لزيد عمر لرا نو دورابا فعل ده زيدوني فائل ده عمران مفعول لرا نو دا مفعول, مفعول, مفعول. مفعول عرضه كي منصوبي بده با نسب رازي لقد تاسو مقوي فائل چه چرت همينوابسي مرفوه مفعول چه چرت مفعول هميشه ده بار منصوبي نو دا دوازه منصوب شوال شداده دي ده بار مفعول نذي یو زنانتو ده مثال دیو آوری دو زنانتو زیدن صادقن وجدابل وجده دره اینا وجدناه صابرا مونگا مندر یو اغلا را یو بنده صبرناک و این وجدنا اکترهم لفاسقین گورا وجدنا هو دا هو په کسی شو اول مفعول شو او صعبیران دویم مفعول دی او بتویج دا هو مفعول دی نو دا خوصی منصوب نه ندی نو دا دمائیر دي و دمائیر مبنی وی ای بیدی گی ند آگی خبرہ بدرتا رست و رازی بل دے رآ اینہم يرونه نداءه هو, هو, هو, هو مافول شو بعيدني بل مافول شو رايت المرء موقوفا او ميكه تو يوسړیا چی ولاړو المرء یو شو موقوفا بلش بلش بل تشهدي حسبته حسبه حسبته مثال بسنگ حسبت العلم نافعا العلم <تصفيق> اول ما <فول> شو <تصفيق> نافع عن <تصفيق> بل شو بل جعلت جعلت جعلت صعبه الدروس سهلا ما اغرذلгран سبكورا اسان رات مي اسان کل سبكونا لاستحل لا الناس صعبه او ادري كلمونا فمن قادت الاعمال الا الصابري موشه گنا، سرمو خوضر کوئی نا شوئی پدی، شوئی پدی، نیسالو نیوامی زعمتو، تا زعممو کا تو زعمتنی شیخن ولستو بشیخن انما شیخ من ید بود بیبا سیورو نمانگو تا زنب پوی جائی کنی وي تا خزا په ما دا ګمار کې چې غنزي بډا شو وي وي بډا نه نه ان مشيخه مې د طبيب بډا خو هغه چې میږي په قدم ګرځي نو غټه دا دخوا خا مې د طبيب بېوا موږ سره خو کنه زعمت ظعمت مختارا فاهما يا زعمت امرا فاهما کپ دي حالت کی ترشک کرے به وسه اتره گا مال اتره گا زعمت امرا ما گمانو کچې په امر باندې چې پویډون کې نه پدارس نو زعمت دا د زوننا مرگره رکره او عمران مفول اول فاهیمن دبوی گئی پی بلد خلتو خلتو خلتو عمران حاذقان ما گو مانوتو چه عمرو خیار دیر نو عمران مفول اول حاذقان وربسي <سؤال> سره واتخذت علما اتخذت ايه واتخذ الله ابراهيم خليلا نيولو الله <سؤال> ابراهيم عليه السلام په دوستۍ نو ابراهيم ابو الاول خليلا ابو الاول صاحب بلذ علما فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ عَلِمْتُمُوْهُنَّ نُدَاهُنَّ مَفْعُولِ اَوَّلْشُوْا اَوْ مُؤْمِنَاتٍ استاذنا تقول اس کو مؤمِنَاتٍ خو مجرور دے حتی دې بمنسوبي مطلب څه کوي؟ نو تاسو ویلیو دا مستماتن جمع مؤنث سالمه ده او تصویرو بجای مؤنث سالمی کالهته نسبی څه شي؟ فجار سر راځ تصویرو دا ابي د جې تصویرو نسب دوپاره څه یو پکې څه شېو؟ کله نسب په کسري سره وي؟ وګوره کتاب کې د لیکلې علامات النسب کیسوی علامه تنسب الها كن مسيا الف والالف والكسره والكسره والكسره اكسره شفخ خاجي خاجي دا اوميدرته مثالوي چې تاسو به په کتوبه یاره بدی مثال نه پي غنوغه ره عالم تصديق قمنجيان سه په شوه شريستيانې جات ورکه يسوت قا مقوله ولد منجيان مفعولي بيخ شاله تقول قد اذر مثال ده په قلم ذکر کوي تقول تبوي قد واننت زيدا صادقا ما غمانه کو په زيد باندې چريشتينه ده نوزواننتو فیل فایل شو زیدن لو اول شاهدقن او پولیسانی فی قوله دیرشتینه دې په خپل قول کې واخلت امرن حابقا او ما خیالك په امر باندې چې دا څه دي و خیار دې څه شي نو ګور دا څه شي دا ځوان نو داږي اخوات دي چې په مبتدا او په خبر داخل شي نو ضوال منصوب کی ضوالو تناسب ور کی پوښې به کنه عمره بديري نه صلی الله تعالی علیہ